ערב טוב לכולם, מה שלומכם, טוב שאתם פה. אנחנו רוצים לדבר היום על, בעצם על הנושא של מודול, המודול השני, נושא של הערכה עצמית, ביטחון עצמי, כל המקום המאוד מאוד חשוב הזה של התחושות הנכונות ביחס לעצמנו. ו... אנחנו רוצים, כמובן, מי שראה את ההדרכות, עוד לא ראה, כדאי שיראה, ומה שרציתי היום, לקחת את זה למקום של איך זה בעצם נראה בשלבים השונים של תהליך החיפוש. אוקיי? Okay? כי אנחנו הרי יודעים שהמקום הזה של איך אני מרגיש ביחס לעצמי, הוא מקום מאוד מאוד תנודתי. זאת אומרת, יש כמובן לכל בן אדם את, ה, נגיד, את נקודת הממוצע שלו, איך שהוא תופס את עצמו באופן כללי. יש אנשים שתופסים את עצמם ומעריכים את עצמם ומרגישים ביחס לעצמם ברמה מסוימת, ברמה גבוהה, הם יודעים מה שווים, ויש אנשים שבאופן כללי מרגישים קצת... תחושות פחות טובות, פחות הערכה עצמית, יותר נטייה להשפעות, להשפעות זרות, כלומר השפעות איך אנשים חושבים עליי, מה אומרים עליי. עכשיו, המקום הזה, כל אחד יש לו את המקום הכללי שלו, אבל מול כל נקודה כזאת, בכל אדם, יש לו, אנחנו, יש איזו התנודדות כזאת, מעלה ומטה. אנחנו יכולים אה, לעבור איזה משהו בחיים, אה, מישהו אמר לנו משהו, קיבלנו בשורה כזאת או אחרת, ופתאום אנחנו מרגישים קצת יותר טוב, עשינו איזה משהו, הצלחנו במשהו, אז אנחנו פתאום מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמנו. ולפעמים יש דברים שהעולם אה, מכביד עלינו קשה, אמרו לנו משהו, פגעו בנו, ואז אנחנו מרגישים קצת פחות טוב. אז, כמובן, שיש לנו את העבודה הכללית. שהעבודה הכללית היא, היא בעצם להתרומם כל הזמן, להרגיש יותר טוב, להגביר את הערך, ולמדנו את זה בהרחבה, בהדרכות, ראינו את השלבים השונים, כן, את ההליך המדורג של העיבור, יניקה, גדלות א', גדלות ב', וזו עבודה באמת שהיא, תכלס זה עבודת חיים, כן? זה באמת עבודת חיים. העובדה שאנחנו צריכים כל הזמן, כל הזמן, לשבת ולהזכיר לעצמנו את המעלות ואת החסרונות, ומי אני ומה אני, ולמה אני כן שווה, ולמה זה לא תלוי בשום דבר, והעבודה הזאת היא עבודה תמידית, וזה משהו שממש ממש חייב, חייבים, וכדאי מאוד להתמסר לעבודה הזאת. אבל בתוך התהליך עצמו, בתוך ה... תהליך השידוכים עצמו, תכף נראה מהם השלבים השונים שאנחנו עוברים בתוך התהליך, אנחנו כל הזמן עלולים, וזה הדבר הכי טבעי שקורה, אנחנו כל הזמן מתנד, מתנדנדים, קצת למעלה, קצת למטה, בעקבות החוויות שאנחנו עוברים בתוך התהליך, בעקבות כל המהלך הזה שהוא לא תמיד פשוט. והמקום הזה של התחתנתי או לא התחתנתי הוא, הוא, הוא, הוא מקום שברמה הכי בסיסית מאוד מאוד נוגע, כן, זה לא צריך להיות ככה, אבל זה מאוד טבעי שזה ככה, זה מאוד נוגע לחוויית הערך העצמי של האדם. ובמיוחד כשאנחנו מכניסים לעצמנו, כשנכנסות לנו מחשבות-מחשבות, המחשבות המשוות האלה של תראו איך כולם כבר התחתנו ואיך לכולם כבר יש ילדים ואיך לזאתי ככה ולזאתי ככה רק אני ככה וככה כן? ואני עדיין במקום הזה אז המקום הזה משווה מאוד מאוד מטיל באופן כללי מאוד מאוד מטיל ואנחנו רוצים לבוא בהדרכה הזאת בעצם שלב-שלב בשלב החיפוש ולראות מה אנחנו צריכים לעשות ומהי הצריכה, איך, איך, איך לכוונן את המחשבה שלנו למקום שבו אנחנו עם התדר הכי הכי חיובי, עם התדר הכי הכי נכון, וממילא זה כמובן משפיע באופן ישיר על ההצלחה של כל אחד מהשלבים שבו אנחנו נמצאים בתהליך. זו הדרכה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, זה בכלל נושא מאוד מאוד חשוב. כבר דיברנו על זה בערכות, ושראה כמה המקום הזה משפיע על היכולת, ההתחברות שלי, היכולת הזוגית שלי, היכולת להכיר את האדם אליכם. זה ממש ממש חיוני בעצם לבוא ובצורה מודעת להגביר ולהעלות את חוויית הערך שלנו. להגדיל את התחושות הטובות שלנו ביחס לעצמנו. אז כמו שאמרנו, זה כמובן כללי בכלל לכל החיים, אבל בפרט בתהליך עצמו, בתהליך שדוחים, זה קריטי במיוחד. אוקיי? אז מי שיש לו שאלות תוך כדי, כדי הברכה, מוזמן או לסמס לי, בוואטסאפ, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, טלפון, אני פה ליד הטלפון, אז אני מקווה שאני אראה את זה. אני לא אהיה יותר מדי ורוק אז במילים, בהדרכה. או אם אתם ממש ממש מרגישים צורך ככה להתערב או לשאול משהו, אתם מוזמנים פשוט ללחוץ כוכבית אחת, ובעצם כוכבית אחת מבטלת את ההשתקה שאתם נמצאים בה כרגע, אני לא שומע אתכם כרגע, אבל אם תרחצו לכוכבית אחת, אז uh, תוכלו להעלות לשידור. רק מה שאני מבקש, אחרי שאתם שואלים ואחרי שאנחנו מסיימים את הדיון הפנימי, אם יתפתח, במידה ויתפתח, אז פשוט ללחוץ לח... שוב פעם כוכבית אחת, וזה ישתיק את השיחה. אז לפני שנתחיל, אמ... בואו נראה, אם יש למישהו שאלות, אמ... אז בואו נעשה כוכבית אחת, אם מישהו רוצה להגיב, לענות, לשאול. אמ... להסכים, לחלוק, כל דבר. אני נותן לזה כמה שניות, אוקיי? Okay, כוכבית אחת. מישהו, מישהי? אין שאלות? הכל ברור? יופי, מעולה. אז בואו נתחיל. תראו, אני... אני מחלק את, ה, את, את, את כל התהליך, תהליך הפגישות בעצם לשלושה חלקים כלליים, אוקיי? דרך ראשון, סליחה, שלב ראשון, זה השלב שבו אנחנו עדיין מחפשים, אנחנו לא נמצאים בשידוך, אנחנו לא נמצאים באיזה תהליך, עוד לא נפגשנו עם אף אחד, אנחנו מה שנקרא מחכים להצעה. זה יכול להיות מול שדכנים, זה יכול להיות מול אותם חברים או הוקרו במשפחה. זה יכול להיות באתרי היכרויות, כל אחד לפי סגנונו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, הוא כרגע עדיין לא בקשר עם אף אחד והוא רוצה להיות בקשר. אוקיי? זה בעצם השלב הראשון, נקודת שלב החיפוש, אוקיי? שלב שבו אנחנו מחפשים את ההצעה, מחכים להצעה, מחכים לאיזה נפגש קונקרטי. השלב השני, השלב הבא, זה בעצם... בזמן הפגישות, וזה מחולק ככה, לפני הפגישה הראשונה, כן? קיבלנו הצעה, הגענו למסקנה שאנחנו הולכים על זה, אנחנו רוצים להתפגש, קבענו פגישה, ואנחנו לפני פגישה ראשונה, אוקיי? ואחר כך זה ממשיך בעזרת השם, זה אמור להמשיך גם לפגישות הבאות, ובעצם כל תהליך הפגישות, אוקיי? כל תהליך הפגישות שבו אני נמצא באיזושהי רמה... ברמה כזאת או אחרת של תקשורת עם בן או בת הזוג שלי, אז אנחנו, זה, זה שלב נוסף בתהליך. צריך להתייחס אה, לכל החוויה הפנימית שלי בהתאם, אה, נכנס לפרטים. ובשלב השלישי, אה, בעצם אחרי שקיבלתי החלטה, או שלא אני קיבלתי החלטה משום רוח, כן, הצד שאני קיבל החלטה במקומי, כן, מה שנקרא, חתכנו, אם זה הצד השני הוא זה שחתכנו, זה אני זה שחתכתי. בכל מקרה, במקום הזה, בעצם שנגמר, מסיימים את סדרת הפגישות עם אותו בחור או עם אותה בחורה, ונופלים עוד פעם, כן? במירכאות, נופלים עוד פעם למקום הזה של החיפוש, אחרי שהציפייה... שאולי הפעם זה יהיה זה uh, המתח uh, שהיה המתח הטבעי, הוא נכון, מתח נכון, בריא, או מתח פחות בריא. בכל, בכל מקרה, אנחנו עוד פעם חוזרים uh, למעגל החיפושים, וגם כאן מאוד מאוד חשוב לנהל את החוויה הפנימית בצורה נכונה, כדי, מה שנקרא, לחזור לעניינים כמו שצריך. אז בואו נתחיל בשלב החיפוש, אוקיי? בשלב החיפוש אנחנו בעצם מחפשים איזושהי הצעה שתתאים לי, בעצם להגדרות השונות שהגדרתי לעצמי. עכשיו, המקום הזה, הרבה פעמים, אני נתקל במקומות האלה, דווקא המקום הזה הוא אחד המקומות היותר רגישים מבחינת איך שהאדם מרגיש ביחס לעצמו. זאת אומרת, האינטראקציה שלו, האינטראקציה עם הסביבה החיצונית שמעורבת בתהליך החיפוש שלו, האינטראקציה הזאת הרבה הרבה פעמים גורמת לאדם לחוות חוויות לא נכונות ביחס לעצמו, והוא פשוט נופל ומרגיש מאוד מאוד מאוד לא טוב עם עצמו, כמובן כל אחד ברמתו. אז איך זה אה, הרבה פעמים נראה, כן? אחד המקומות ש... מאוד עושים לנו תחושות לא נעימות. מאוד גדול תחושות לא נעימות זה כל העבודה מול השטחנים. וכן, זה לא נעים בכל מיני רמות, בכל מיני רמות, אבל אחד הדברים שממש חוזרים על עצמם. הרבה הרבה פעמים בשיחות שלי עם אנשים, גם בחורים, גם בחורות, זה המקום הזה ש... שימו לב טוב, אני מקבל הצעה, כן? מרימת... אליי טלפון, שטכנית, ומציעה לי את פלוני בן פלוני, ועכשיו היא נותנת לי כל מיני נתונים עליו. יש לי הצעה? או, יש לי הצעה בשבילך. מי, מה, מו, בוא נשמע. יופי, הנה, הוא בן 48, גרוש, ארבע פעמים, עם 17 ילדים, ו... כן, לא עובד, לומד בכולל. בקיצור, זו הצעה, השם יעזור, מאוד מאוד לא מתאימה. עכשיו, מה קורה לי? אני קיבלתי הצעה לא מתאימה. מה קורה הרבה פעמים לאנשים? הם מרגישים שההצעה מאוד מאוד לא לרמתם. לא מתאימה. שזה לא רק לא מתאים, לא פח... זה לא לרמתי, כן? אני ראוי לקבל הצעה הרבה יותר טובה. ואז מתחילה, מתחילה הבעיה. אם היא הציעה לי הצעה כזאת, מה זה אומר עליי? מה, אומר עליי? מה היא חושבת לה? היא חושבת שאני כזאת? מסכנה, שאני כזאת מיואשת, שאני כזאת ברמה נמוכה, שהיא מציעה לי כזה אדם, כן, עם, בלי השכלה, לא אקדמאי, לא זה, כל מיני, כן, שוב פעם, כל אחד עם המקום שלו. ואז מופיעה התחושה המאוד מאוד לא נעימה שאני, כן, אני, איך פגשתי, דיברתי השבוע עם בן אדם, הוא מספר לי גם, מספר לי את הסיפור שלו, איך הוא, מה קורה, איך הוא לא מקבל הצעות, וגם אם יש הצעות. קיצור, הבעיה מוכרת, והוא אומר לי, אני מרגיש סוג ג', מה אני? הוא לא אמר את זה במילים, אני מרגיש סוג ג', מל. הוא אמר, מה, אני סוג ג'? מל? מה, אני סוג ג'? מל? יש כאלה שהם סוג ב', סוג... אני סוג ב', סוג ג', זה כבר קשה ועוד יותר קשה, סוג ג', זה בכלל, סוג ג' בכלל סוג... לא סופרים. אני סוג ג', מה זה, זה מה שמציעים לי, זה מה שנותנים לי. גם, התחושה נהיית מאוד מאוד קשה. מה לא נכון בזה? מה אתם אומרים? מה לא נכון בזה? אם אתם יכולים, תשמסו לי עכשיו. תשלחו לי הודעה בוואטסאפ, תגידו לי, מה לא נכון בזה? אם אתם רוצים לעלות לשידור וככה לדבר, גם אפשר, כוכבית אחת. אבל למה המחשבה הזאת היא לא נכונה? היא מאוד טבעית. אני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם אצל אנשים. אנשים מקבלים הצעה מסוימת, לא מתאימה, לא לרמה שלהם. ובאמת לא לרמה שלהם, זה לא איזה מקום, באמת משהו לא... לא שייך בכלל. וזה עושה רע בפנים, זה גורם לתחושות לא טובות בפנים. אז המקום הזה, אני, יכול, אני מקווה שאתם לא מזדהים עם זה, זה לא מקום בריא להיות בו, אבל אני בטוח ששמעתם אנשים או חברים מתבטאים ככה, והתחושה הזאת היא מאוד מאוד נפוצה. ושוב, הוא שואל, למה? מה לא נכון פה? הרי אם, אם באמת היא הציעה לי הצעה ממש ממש לא מתאימה, שאני סוג ג' או משהו כזה, מצב שמתאימה לרמה, אז, אז למה שאני ארגיש טוב אם ככה חושבים עליי? אוקיי? מה התשובה לזה? בואו נראה, רואים מישהו מגיב פה. אוקיי, okay. כן, אומרים כאן, כי לא צריך להיות אכפת לך מה שחושבים עליך. יפה מאוד, יפה מאוד, זה בדיוק הרעיון. נגיד באמת, והשדכנית, כן, נגיד באמת, והיא היא, היא חושבת עלייך את המחשבות האלה, היא אומרת, את לא... יותר מזה את לא ראויה. תראוי זה את לא ראויה. נגיד שזה באמת ככה, אלו המחשבות שיש לה. היא חושבת עליך שאת על הפנים, לא מגיע לך, לא... זה מה שמתאים לך, בקיצור. נגיד שהיא חושבת ככה, מה אכפת לך? מה אכפת לך שהיא חושבת עלייך ככה? מה זה נוגע אלייך? רגע, את באמת כזאת? באמת ברמה הזאת? לא, נכון? לא, זה באמת לא מתאים, אנחנו נבוא לנושא שלקיבלת הצעה מאוד מאוד לא מתאימה, מאוד מודה, כן? שבאמת יכולה להיות משפילה, כאילו מה הקשר ביני לבינו, מה הקשר? אוקיי, אין קשר, נכון? אין קשר, יופי, למה אין קשר? כי את ברמה יותר גבוהה? מקסים. אז את יודעת שאת ברמה יותר גבוהה? את יודעת את זה, נכון? את יודעת שאת יותר טובה, יותר מגיע לך יותר, ואת עצמך יותר, נכון? אז אם זה ככה, מה אכפת לך ש... שזה שדחני, שאת לא יודעת מי, את לא מכירה אותה, אין לך מושג מה, מה אכפת לך? אז מה אני חושבת עלייך ככה? העיקר זה מה שאת חושבת על עצמך, נכון? ואם את באמת כזאת, אוקיי, אם את באמת כזאת, אז מה את מתרגשת? באמת כזאת, אז באמת. זאת אומרת, אם, אם הרמה היא לא, היא לא באמת ברמה יותר גבוהה, וזה באמת מה שמתאים לחוקה, אז יש אולי בעיה בעבר, בסדר, תגידי לעצמי, אוקיי, מה אני מתרגשת, זה באמת הרמתי, אין בעיה. ובטח שלא צריך להתעצבן, ולכאוב, ולהיעלב, בוודאי, כי בסדר. ואם זה לא ככה, אם באמת זה, היא באמת לא מבינה מהחיים של השטחנית הזאת, והיא באמת חושבת מחשבות מאוד לא ומתייחסת, חשבה עליי ככה, וזה טעות לחשוב עליי ככה, אז אם זה טעות, תדעתם, מה אכפת לי? אני יודעת מי אני. זה הנקודה הראשונה שצריך מאוד מאוד להיאחז במקום הזה. וזה נכון לכל דבר בחיים. כל דבר, מישהו אומר עליך משהו, מעלים אותך, אחר כך בעלך יבוא ויגיד לך משהו, יגיד לך שאת כזאת, שלא תדעו, כן? אפשר ליפול כל מיני משפטים כאלה. מה זה? איזה שכל יש לך? איזה, איזה מחשבה לא חכמה. מה, מה, תקשב? יופי. בעלך אמר לך את זה. כן, זה עוד יותר קשה משטחנית. שטחנית, אנחנו מבינים את, את הריחוק של כאילו מה אכפת לי ממה ששטחנית אומרת וחושבת עליי. אבל עכשיו הוא, וואו, זה הבעל שלי אמר לי את זה. אמר לי, ממש העליב אותי. העליב אותי, השפיל אותי, אמר לי. פה כן זה בסדר לאלף? פה זה כן בסדר? כן זה כן לגיטימי להרגיש מושפל? <קקק> בעלי קרא לי טיפשה, שאני אעזור, שלא נדע, כן? איום ונורא. כן, בעל שעושה דבר כזה, בסדר, יש לו בעיות, צריך לעזור לו. אבל נגיד וזה ככה, וזה קרה, אז, אז מה? מה אני, מה אני צריך, צריכה להרגיש ביחד לזה? כאן זה לגיטימי להרגיש טיפשה או מושפלת או שיהיו, להוריד איתה בצב רוח? אז גם כאן, כן, גם כאן זה כמובן הרבה הרבה יותר קשה ליישום, אבל גם כאן, אז הוא אמר שאני כזו... אה, אני? אני טיפשה או לא טיפשה? שים לב טוב, זה... הלוגיקה, הטכניקה הזאת היא טכניקה שאתה לכל המצבים האנושיים, כן? שאמרו לי משהו, עשו לי משהו שמאוד מאוד מעליב אותי או פוגע בי או, או, או משפיל אותי. אני שואל את עצמי שאלה פשוטה, האם זה נכון? אוקיי? בוא נסדר את זה בטכניקה. אמרו עליי משהו, יופי, אמרו. עכשיו בואו נבדוק, האם זה נכון או לא נכון? אם זה נכון... מה, מה אני מתרגש, נכון? בסדר, לא חכמה. צודק, צודק. צודק או זה. אה, אולי לא היה מה אני צריך להגיד את זה, אבל בסדר, אני קצת לא חכמה. כן? צריך להכיר בחסרונות, אם זה אמת. אם, זה, אם, אם באמת יש לי בעיה כזאת, בסדר, זו האמת, מה אני מתרגשת מזה? בסדר, זאת המציאות. אני מתרגשת, אבל לא הוא נתן לי את השכל הזה, בסדר. אבל אם זה לא אמת... אם זה לא נכון, ואני לא טיפשה, אלא אני חכמה, אני יודעת איתך כי מה אכפת לי שפלוני המלמוני, שבמקרה הזה הוא בעלי, אומר לי ככה. הרבה יותר קשה. אבל מצד העניין, החוויה הפנימית צריכה להיות, הערך העצמי, מה אני חושבת על עצמי, מה שאני חושב על עצמי צריך להיות מאוד מאוד ברור לי שזה מה שמחייב תחושות הרגש שלי. לא מה שאחרים אומרים עליי, ואפילו לא בא לי. כמובן שכמה שזה נהיה יותר ויותר קרוב, כמה שזה נהיה יותר קרוב זה נהיה יותר משפיע. ממילא הדבר הכי הכי חשוב זה להיות, לדייק ולחזק ול... להגדיר היטב מי אני ומה אני ומה ערכי, כן, מה אצלי, זאת אומרת, מה שאני חושב על עצמי, זה הכי חשוב, כי זה הדבר שהכי חשוב לי, זה הדבר שהכי קרוב אליי. וכל מי לא אני, בסדר, אז אמר. אז את המקום הזה אנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לחזק. זה, זה, זה מקום אחד שבו אנחנו מרגישים ככה נפילה מול שדכנים. עכשיו, לפעמים יש מקום אחר. זאת כן? <תקוראים> אומרת, הכוונה לשדכנים ביחס להצעות. זה נכון, זה יכול להיות כל מיני, גם, גם לא רק ביחס להצעות, יכול להיות לפעמים, פעמים, אנשים נפגעים מהשאלות שלהם, מהשאלות של השדכנים, כן, שמהשאלות עצמם, לא יודע מה, למה לא התחתנת עדיין, יכול... כי כאילו, הוא כאילו מעביר איזה מסר שם, שאת, מה לא בסדר בך? כאילו, יש בך משהו לא בסדר, עם זה שלא התחתן, לא וכמובן, שלנו, מאוד, מאוד בסדר, לא אם, אם מעבירים לי מסר שמשהו בלי לא בסדר, כן? לא בסדר, אז, אוקיי? אז צריך להתחזק במקום עכשיו, זה, אני רוצה לדייק, אני רוצה לדייק, כן, חי אומר, כמה שאתה צודק בדבריך, ואני חוויתי את זה על עצמי, אז תודה, תודה רבה, רבה חי, כן, זה ממש ממש נכון, וצריך כל הזמן להתחזק בזה. וגם אם השטחנית, לפעמים, לפעמים אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא מפרשנים נכון את, ה, את ההצעה. לפעמים השטחנית לא חושבת, שימו לטוב, זו הייתה בעיה, כן, שהעובדה הייתה אמיתית, העובדה הייתה אמיתית, כן, הדוגמה שציירנו מקודם, העובדה באמת, קיבלתי הצעה לא נכונה, ובאמת השטחנית חושבת עליי ככה, אבל יש לי בעיה בשייכות, אני לקחתי את זה ושייכתי את זה לעצמי, לערך העצמי שלי, וזה לא נכון. אבל לפעמים יש עוד בעיה עוד לפני זה, שבכלל לא זו הייתה כוונת המשורר. היא הציעה, היא הציעה הצעה, היא הציעה הצעה, והיא היא, היא, היא לא אמרה, היא לא רצתה להביא מן שאני, שאני תפוקה, שאני סוגים אלו. היא בכלל לא חושבת ככה. רק מה, היא כזאת שעובדת? על, על, על, על סטטיסטיקה. יש הצעה, הפרטים החיצוניים, השטחיים, הכי הכי, כן, הכי, המסגרת הכי רחבה, מתאימים גיל, אני יודע, גיל, סטטוס, מגזר, והיא אומרת, מה אכפת אני מנסה. תרצה, תרצה, לא תרצה, לא תרצה. היא לא, היא לא, היא לא, היא לא אמרה שהוא מתאים לחולום, מה, מה אנחנו מבינים, וזה נכון, יש בזה מקום מאוד מאוד נכון, כמו שלמדנו, משראה את ההדרכות, כן, זה מאוד מאוד נכון שהשידוך שה מגיע לגמרי, למעלה מדרך הטבע, יכול להיות בעצם שעדיין לא ראיתם כל אחד מי שלא ראה, יש כאלה שעדיין לא ראו את, איך לקבל הצעות, שם אנחנו מרחיבים את יותר, אז יכול להיות שזה סתם. סתם, היא מנסה, מה, זה לא אומר כלום, גם היא לא חושבת ככה. אז מה אתה לוקח את זה לעצמך, שאתה, שאני סוג ג' ואני סוג ב', ואני ככה ואני ככה, בגלל זה, סתם היא זרקה מזה, אמרה, יאללה, ננסה, לסגור עניין, ילך, ילך, לא ילך, הלאה, הבא. העיקר שקיבלנו הצעה, בוא נסמכים על זה שקיבלנו הצעה, גם זה לא קורה לפעמים, אוקיי? יופי, הלאה. לפעמים, דבר נוסף, יש לנו בעיה בשלב, בשלב החיפוש. שאנחנו מצפים מאנשים אחרים לעזור לנו. יש רבנים, יש חברים, יש אה, חברות, יש קרובי משפחה, ואנחנו רואים שהמציאות כאילו מפנה לנו עורף, כולם לא, לא עוזרים, לא, לא באים ומציעים, לא שואלים, לא מתעניינים. מה זה? לאף אחד לא אכפת ממני. אני, אין לי כלום, אני, כן, כל אחד מתעסק עם העניינים שלו, ואני, ככה, בצד לא מעניין אף אחד, לא אכפת לו ההורים שלי, יש להם את העניינים שלהם, וזאת השבחן בכלל, אני לא מדברת עליהם לכלל, לא מתפקדים, זה, גם סתם זרקתי כסף, כלום, אבל מילא הם, אבל מה עם החברים? מה עם זאת? כל החברות החבר, שלי התחתנו, מה, אין להם איזה? אין להם... אין להם אין להם, לבעלים שלהם חברים שעדיין לא התחתנו, לא, לא חושבים עליי, אף אחד לא מתעניין בי, מה עם הרבנים, וזה, וזה, ואני מדבר, ואני אומר, וכלום, אף אחד לא, לא אכפת לאף אחד ממני. התחושה הזאת של לא אכפת לאף אחד ממני, היא תחושה שיוצרת באופן טבעי מקום, עוד פעם, של אני, אני לא שייך, או אני לא שווה, אף אחד לא... מקום ששובר, שכאילו תחושה של אין לי מקום, לא מתעניינים בי, לא אכפת לאנשים ממני, זה מקום מאוד מאוד קשה מבחינה נפשית, זה מאוד מאוד מוריד. וגם כאן, אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי לא להתייחס לזה באופן כל כך רציני, מה זאת אומרת? נניח וזה באמת ככה, נניח באמת לאף אחד לא אכפת ממני. באמת לא אכפת לאף אחד ממני. אז, אז מה? מה זה אומר? אני, לקדוש ברוך הוא ודאי אכפת ממני. צריך לדעת, לפעמים גם זה, התחושה היא שגם לקדוש ברוך הוא אני. כן, גם, גם הוא לא ממש מתעניין בי. היה בי, היה אכפת לו ממני, היה כבר מביא לי את השידור, אני הרי מאמינה שהיה הכל מלמעלה, אז מה? בשביל זה גם הולך למקום הזה. אבל עיקר הנקודה במק... ב... ב... ב... בתחושה הזאת היא... היא לעשות את ההפרדה בין... בין המחשבה של אנשים אכפת או לא אכפת ממני, כן? אומרת, איך אני יודע אם אכפת לו או לא אכפת לו? כמה הוא מתעניין בי בפועל. תכל'ס, מה יופי. אתה חושב עליי וזה, מקסים, אבל בוא נראה תכלס. אתה עושה משהו למעני? אתה פועל למעני? אתה יודע שאני צריכה שידוך. אתה יודע את זה. את יודעת את זה. את עושה משהו? אה, לא, לא עושה. אז לא אכפת לך ממני. וכאן, הרבה פעמים זה לא נכון, כי אם נתבונן בזה, להרבה אנשים מאוד יכול להיות אכפת. ומאוד כן רוצים לעזור, אבל מכל מיני סיבות הם לא מגיעים לזה, הם טרודים בעניינים שלהם. מאוד הגיוני, אנשים, חברה שהתחתנה, היא עכשיו בונה את הקשר ל... את יודעת מה הבעיות שלה בזוגיות? מה את יודעת מה היא עוברת עכשיו? אולי באמת אין לה פנאי לחשוב, כי יש לה מלא בעיות מצד עצמה. לך, כשאת מפריעה איתנו, לא מחייכת ולא מספרת כלום. מגיעה הביתה וה' יעזור, יש להם בעיות. מה אנחנו מבינים? מה אנחנו יודעים מה עובר לבן אדם? הוא לא פשוט לא מסוגל כרגע, לא מסוגל מצד פרדה פנימית של עצמו, בתוך עצמו, לא מסוגל לעזור. אכפת לה? בטח שאכפת לה. אם, אם היא הייתה פנויה, היא הייתה... בכיף עוברת. אבל קשה, ויש משהו שמטריד אותה. אז היא לא עושה, היא לא פועלת. עכשיו יכול להיות גם שזה פשוט סתם חוסר תשומת לב, הכל בסדר, אבל באמת לא, לא, אתה יודע, החיים זורמים וזה, ושוכחים, לא, לא, לא מספיק מרוכזים בי, בסדר? זה גם לגיטימי. עכשיו במקום הזה אני צריך לוודא עם מול עצמי, שאני עושה את הפעולות המינימליות כדי, כן, להתחבר, הכוונה כן להזכיר. כן, כן להזכיר עצמי ולי, כן, ולא לחשוב, אה, כן, אני עושה כבר היה, אני עושה אחת ועוד אחת. אה, למה היא לא עוזרת לי, או למה אף אחד לא מתעניין בי, כי, כי לא אכפת להם אני, אני, אני בעצם, שום דבר בשבילם, אין, אין לי מקום בעולם שלהם. זו הסיבה. אבל זה לא נכון, מה פתאום, רק תזכיר זה, הם ישמחו לעזור. ניסית, דיברת, ניסית, דיברת, אמרת משהו, הרמת טלפון. תראו, שתרימו טלפון, הכל יקרה. אבל לפעמים יש תחושה כזאת לא נעים, וזה, היא בטח לא תרצה, וזה. אני לא רוצה להגיע למקום הזה שאני מבקש, מילא עכשיו, אני יודע, יש לי עוד את המחשבה, למה היא לא פונה? כי, כי, כי היא טרודה. זה לא שלא אכפת לה ממני, עוד איכשהו זה נגן עליי, על תחושת האכפתיות. אבל אם אני אבוא ואגיד לה, תקשיב, אולי תעזרי, ותגיד, בטח, בטח, בטח, כן, החברה הטובה שהתחתנה, אז באמת לא אכפת לה ממני עכשיו, וזה לפעמים בן אדם לא רוצה, לא רוצה להגיע לזה, אז הוא לא פונה, הוא לא שואל, ולא, כן, ולא מזכיר. זה מאוד חבל, אנחנו צריכים לפעול את הפעולות האלה, וממילא התחושות הנכונות, הטובות, על עצמי, ומה אכפת לי, אני עושה את שלי, מה אכפת לי? עכשיו, גם זה מקום, זה עוד מקום, אוקיי? מקום נוסף, תחוש... יש תחושה כזאת, כן? יש תחושה כזאת של, אני לא רוצה להרגיש נזקק, אני לא רוצה שיעזרו לי. מה, מה אני מבקש ממי שעזרה? מה, מה, אני... מה אני נזקק? מה, אני איזה מסכן? זו תחושה גם, הרבה פעמים, שמאוד בולמת את מה שצריך לעשות. כן, פעם דיברתי עם מישהי, כן, פגישת ייעוץ, שהיא... היא סיפורה שהיא לא מסוגלת בכלל לגשת למקום הזה של שידוכים, לא מסוגלת לפנות לשדכנים, למה? אני, אני אסביר לשדכנים, אני, אני הייתי כאילו, כבר... רדפו אחריי, לפני שחזרתי בתשובה, רדפו אחריי. מה זה הרדפו אחריי? זו תחושה מאוד מאוד נעלת. חשיבות מאוד גדולה, כן? עוד פעם, לא. היא בנויה לא נכון, אבל ערך גבוה, רודפים אחריי. ועכשיו אני כאילו איזה מסכנת חיים מזה, תציע לי, תמצא לי איזה מישהו, מקום תדמיתי מאוד מאוד ירוד, וזה שאני צריך לבקש עזרה ממישהו. זה כמובן עוד פעם לא נכון, כי השתנו, אוקיי, פעם הייתי יוצאת לאיזה פאב, ובאמת היו קופצים, יופי, היום, לאן את יכולה? את, יפעתי, את יושבת בפאבים היום, את יודעת, בסדר, אם כן, הסבבה, מצוין, שתחילו, אז סבבה, מצוין, שיקחילו, אז אין בעיה, אבל אם לא, אז... אוקיי, okay, שינינו כיוון, אז היום אנחנו במקום כזה שצריכים להיעזר באנשים אחרים, בממוצעים שיכירו לנו. מה, מה הבעיה עם זה? מה זה אומר? זה אומר שחזרתי בתשובה, זה לא אומר שאני תפוקה. לא כן, אצלה היה בעיה, כי התדמיתית, כאילו, אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה, כאילו, רק מסכנים משתמשים בשטחנים. אבל זה לא נכון, לא נכון, כן, אנשים שבחרו אורח חיים. חרדי, או לא יודע מה, דתי, או כל אחד זה בחר להשתמש במקום הזה, אז בסדר, זה בחירתו, זאת אומרת, הוא שם מבחירה, זה לא שהוא מסכן. זאת אומרת, אם, נגיד בעולם הקודם, הייתי לפער ואף אחד לא מסתכל עליי, ואף אחד לא היה אחריי, אז אולי זה לא קצת יותר לגיטימי להרגיש מסכנה. כן, נגיד, כי אף אחד לא רודף זה לא נכון, ברור, אבל, אבל פה זה, מה, מה הקשר? זה עולם אחר. לכן אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להגדיל את תחושת הערך, להגביר תחושת הביטחון, אני יודעת מי אני, לא מעניין אותי מה אחרים, יש לי הצעות, אין לי הצעות, איזה הצעות. אני מרגיש טוב, וזה קריטי כל הזמן להגביר, כי אנחנו רואים, אנחנו רואים כמה זה חוסם, כן, אם אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אם אנחנו לא נמצאים במקום הזה, זה מטלטל את העולם שלנו, וכל תהליך שידוכים, יכול להיות פשוט תקוע בגלל המקום הזה. לכן אנחנו ממש, ממש ממש חייבים להגביר את המודעות שלנו למקום הזה. אוקיי, אני רוצה לעבור לשלב הבא. לפני זה, יש אה, למישהו שאלות, הערות, הערות בעין, הערות באלף, אפשר גם לסונס, אפשר גם... אה, רגע, בואו נדע מה כותבים פה, או לסונס, או פשוט לעשות כוכבית אחת. שרוצה להגיב? Okay, אוקיי, אז, אז בשלב הבא. בשלב הבא זה ש... אוקיי, okay, הגיעה הצעה, עשינו ברור, בדקנו, קיבלנו החלטה שזה מתאים. יופי, מעולה. איזה יופי זה מתאים. הולכים לפגישה ראשונה. כאן... כאן... אני אחלק את זה בין לפני פגישה ראשונה לבין שאר הפגישות. אז קודם כל הוא אמרנו באופן כללי, לפני פגישה צריך מאוד להרים את הערך. להרים את הערך. למה זה כל כך חשוב לנו? עוד פעם, כי בלי שיש לנו ערך עצמי גבוה, אי אפשר להיכנס למקום הזוגי. אי אפשר, מאוד, אי אפשר, מאוד קשה, מאוד קשה להכיר, להתחבר, להיות נחמד, להיות תקשורתי. אם אין לי חיבור עצמי אל עצמי, אם אני לא מרגיש טוב ביחס לעצמי, אוקיי? ולכן פגישה ראשונה. הרבה פעמים כאן יש המון המון מתח, אולי, כן, מה הוא יחשוב עליי. אני מאוד רוצה. אני מאוד uh, רוצה כבר שזה יטליח. אז... מתחילות להיות ציפיות להיראות כמו שצריך, להתבטא כמו שצריך, למצוא יש המון המון המון חששות ופחדים ולחץ שמעצם ושני לא יהיה מרוצה ממני. ואני עם המחשבות האלה, כן, כמה שהן יותר חזקות, רצון, שימו לב טוב, כאן המילה היא רצון, זה אנחנו לא רוצים. רצון להצליח, רצון למצוא רצון שהצד השני יקבל אותי ויהיה בכוונה, אני לא, אין לרצון הזה מאוד מאוד מפריע. למה? כמה שיהיה יותר רצון כזה, ככה אני אכנס יותר למתח, לחץ, שאני לא אצליח, אולי ככה, אולי ככה, אולי הוא, את זה, אולי הוא יגיד עליי ככה. ואז אולי הוא לא ירצה אותי, ואז מתחיל בלגן נפשי, בלגן רגשי, ואני לא בא כמו שצריך לפגישה, אני פשוט לא מגיע לכול, אני לא מגיע עני, אני, אני מגיע מאוד, מאוד מתוח, מכווץ. ולכן, מאוד מאוד לא חשוב לפני פגישה ראשונה, להסיר את כל הרצונות. לא רוצה שזה יצליח. לא יצליח, יצליח, לא יצליח על דומה. לא רוצה לייצור אם אני אמצא חן, אני אמצא חן, אם לא, בסדר, אז גם בסדר. לא כזה, זה לא כזה קריטי לי. הצ... לא, כאילו כמו, קצת להורים ציפייה. אני לא אומרת את לגמרי, כי אני רוצה כן אצליח. אני כן רוצה למצוא חן. זה בסדר מיוצאות למצוא חן. אבל יש מין תופעה כזאת, תראו לי טוב, זה קורה, שאני מגיע לפגישה בלי ציפייה ובלי רצון, ובסדר, זה לא יהיה. אני באה. פגישה ראשונה, ויופי, מגיע לפגישה, כן, נגיד, אני מגיע לפגישה, פתאום אני רואה בחור, מה זה נחמד, או בחורה, מה זה בטעם שלי, והוא נראה, מה זה, וואו, איזה הפתעה, מה זה, ממש מפתיע, כי הוא המון זמן לא קיבלתי כזאת, כזו הצעה, מפ... ממש מצוין, ממש גם כל ה... גם, והכול. מה קורה? הצעה באמת טובה, מה קורה? פתאום כל רגשי המחיתות שלי בום בתוך הראש ואני הופך להיות מה זה מסכן? מה זה פחות? תראה איזה בחור טוב, איזה בחור מוצלח. איזה מחור... אני, ואני ממש, אז קודם כל השוואה, עוד פעם השוואה. מה הוא לא, פתח מרצה אותי, מה אני? כי מה, איך הוא ירצה אותי? כזה, כזה מצלח, הוא כזה הוא כזה מרשים, הוא כזה חסידי, הוא כזה למעלה, ואני, מה אני, איפה הוא? בואי תכלו לרצה אותי בכלל, וכל מיני מחשבות כאלה של איפה אני ואיפה הוא. המקום הזה חוסם בתכלית. מה אתה מחליט מה הוא ירצה, מה הוא לא ירצה, מה ירצה, מה ירצה, מה ירצה לכם? מה זה שטויות האלה? מה פתאום? אתה זה אתה. למה שלא יוצא? מה אנחנו מבינים בעניינים? אנחנו מבינים בנשמות? אנחנו מבינים בגלגולים? מה? מה אתה עושה? מה? אז זה דבר אחד, כן? והרבה פעמים זה מתפתח מקום כזה שאני מאוד רוצה, מאוד מרשימה, אז לא רק של נחיתות של מי אני ומה אני ביחס אליו, ולה... אלא אני פשוט רוצה מאוד מאוד מאוד שהוא יגיד כן, שהוא ממש, ממש ממש נחמד. אז אם הוא נחמד, שגם נראה ממש סבבה, ממש, כאילו הייתי מאוד רוצה להצליח. עכשיו, ואז מה, מה, מה קורה עוד פעם? הרצון עולה, אני רוצה להצליח. ואז מתחיל, רגע, מה אני אגיד? אני חייבת להגיד את הדבר הנכון, אני לא רוצה לפשל פה, כי כן, אני רוצה להצליח. ואז כל מיני אני חושבת, אולי ככה, אוי, למה אמרתי את הדבר הזה? אני מוצאה איזה מילה, איזה משפט לא הכי מבריק בעולם, איזה מטומטמת אני, מה עשיתי לעצמי? זהו, זהו, הוא בטוח עכשיו, זהו. אין, אין מצב שהוא אומר כן עוד פגישה. יור, איך, איך הרסתי? זה, מרוב מחשבות, עזבו את זה שהמחשבות עצמן הן לא נכונות. מרוב מחשבות, אני בכלל לא נמצא בפגישה. אני לא יכול להכיר, לא יכול להתפתח. מה קורה? אפקט הפיגמליות. מה שאני מאוד מאוד מפחדת, או מה שאני מאוד מפחד, זה מה שקורה. אני כל כך רוצה להצליח שאני הורס לעצמי. זאת אומרת, אני כל כך מפחד מזה שאני לא אצליח, מזה שהוא יגיד שהוא לא רוצה להמשיך, אז, אז אני כל כך טרוד, אז, הוא לא רואה בן אדם פה, לא איזה, איזה, איזה משהו כזה עם אנרגיות של דאגה, לחץ ופחד ומתח ורגשי נחיתות, אז הוא אומר, מה, אני צריך כזה, איזה בלאגן על הראש, לא רוצה, ממשיך הלאה. זאת אומרת, עצם זה, אם כל כך שזה יצליח, זה עצמו... גרם לזה שזה לא יצליח. והכול מתחיל מזה שאני לא מעריך מספיק את עצמי. מה, אני יודעת מי אני, מה אני ש... ל... צריכה להרשים? לדאוג אם אני ארשים או לא ארשים? לא צריך להרשים. מה זה, אני ארצה, לא ארצה, יאללה, לא קרה כלום. לא מעניין אותי. מין אדישות כזאת, מין פאסון כזה פנימי. אני יודעת, זו אני. איך אדם... יראה... ינדוד את עצמו איפה הוא נמצא, ינדוד את עצמו כמה יציבות יש לו בחוויה הראשית וברציונות שלו, כשאנחנו מודדים, כן, אנחנו עושים השוואה בין פגישה לפגישה, בין בחור לבחור. כמה שזה יותר יציב, זאת אומרת, אם הוא פחות מרמתי, בסדר, ואם הוא יותר מרמתי, לפחות בתפיסתי הסוגייקטיבית, אם הוא יותר, הוא מעליי, גם בסדר. אני, אין לי בעיה. אני אציב. אני, אני. זה המקום שאנחנו מאוד מאוד מחפשים. אני, אני, לא מעניין אותי. לא מה הוא יגיד עליי, לא מה הוא יחשוב עליי, לא. אני אצטרך לא אצטרך בעיניו, לא מעניין אותי. אני תפקידי זה להגיע ולהציג את עצמי כמה שיותר בצורה אובייקטיבית, אמיתית, שהוא יראה מציאות, וזה יקרה כשאדם... מאמין בעצמו, פותח בעצמו, זה לא מסתיר, זה לא מחפה ו... ומגלה את מישהו, זהו, הוא לא מתפעל, לא משנה מי נמצא לידו. אוקיי, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ולזה אנחנו צריכים פשוט לעשות הכנה, מקדימה, לפני פגישה ראשונה. לא אכפת לי מה יהיה, להוריד את הרצון, להגיע את הרצונות, להגיע את הפחדים, פשוט לעבוד על זה ולדבר על זה, במיוחד בפגישה ראשונה, אבל גם במהלך הפגישות עצמן. גם במהלך הפגישות עצמם, זה מאוד מאוד חשוב להיות עתה. אוקיי? והשלב הבא, זה ברגע שחותכים, זה גם מקום, כן, הרבה פעמים אנחנו נופלים בו. עכשיו, זה לא משנה כל כך, זה כן? יכול להיות שחתכו אותי, זה יכול להיות שאני חתכתי. עכשיו, כן, זה, זה, זה יראה קצת שונה. נגיד בוא נקרא את המצב שאני אחרי כך וכך פגישות אגדם לתוצאה שזה לא מתאים. אם אני בעל ביטחון עצמי, אם אני בעל ערך עצמי, אם אני מאמין בעצמי, ואני יודע מה אני ומה אני שווה, יותר, מתי יהיה לי קל יותר לחתוך? כשאני בתחושות האלה, או שאני ככה לא ממש פתוח, ולא, כן, לא יודע, ואולי אני אפגע, ואני לא רוצה לפגוע, זאת הגיונות הזאת שאמרה לו, ולא נעים, ווואי, זה. אז ברור שהמקום, כן, המקום הזה, שמאמין בעצמו, יודע הרבה יותר קרוב לחתוך. לי זה לא מתאים. אז אם זה... החלטתי שזה לא מתאים, אין לי הרבה התכבדויות, זה כבדויות, אני לא יודעת מה לעשות, וזה... בסדר, זה... זה... אפשר להתייעץ כמובן, אפשר זה, כדאי. אבל אם החלטת, אחרי כל הבירורים ואחרי כל העניינים, החלטת שזה לא מתאים, אז אם יש ממוצע מחבר בעמדה, או שטחן, או איזה חבר שיקיר מנכם, עדיף דווקו, לחשוף את האי-נעימות. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים לא, לא סוגרים, או לא, לא... קשה להם לחתוך את הפגישה, למרות שהם יודעים שזה לא מתאים, כי לא נעים. מה לא נעים? לא נעים מתגבר. מה קרה? אני אהרוס לפחד. כן, יש אנשים, אפילו, זה עוד, עוד מקום. יש אנשים שלא רוצים להיפגש עוד כי הם לא רוצים לפגוע. אני לא יודע אם זה, זה או לא זה. בסוף אני אחליט שזה לא זה, ואני אפגע. אני אפגע... לא רוצה לפגוע, אז אני, אחוז... אז אני חותך עכשיו. זה, מקום, זה טעות חמורה, ואני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם, אנשים מגיעים למקומות האלה ולא ממשיכים לפגישה נוספת, לא כי הם יודעים בוודאות שזה לא מתאים, אלא הם לא יודעים שזה כן מתאים. אז הם אומרים, אני לא יודע איזה מתאים, אני לא, אני, לא, להגיד שזה לא מתאים, אני לא יודע, אבל מה, היא תשמע שאני לא רוצה להמשיך. מה השטויות האלה? תגיד לי, בן אדם, מה קורה איתך? מה קורה? קצת זה, אולי תתאכזב, אבל זה גם מגיע, המקום הזה מגיע מחוסר ערך עצמי. כי יש לך ערך עצמי, אתה מאמין בעצמך, ואתה יודע שאתה זה, אז זה לגיטימי לבדוק, ולהכניס שזה לא מתאים, מה קרה? היית על בסדר, אז אתה בן אדם קצת מעליב. זה, זה עניין שלה, מה אתה לוקח את עצמך? ואני חוזרת לזה, אני רואה אותו המון המון המון פעמים, אנשים פשוט מגיעים למסקנות שהם לא ממשיכים הלאה בפגישות, כדי, רק כדי לא לפגוע אחר כך. עכשיו, אני לא אומר, צריך בהחלט להיות רגיש לסביבה, ולהיות מכבד, ולהיות מתחשב. אז ודאי שאם אתה עכשיו, אתה עם העניינים שלך, אתה יודע שלך יש בעיות. אתה יש לך בעיות, ואתה ממשיך וממשיך, ולא מסוגל לקבל החלטה ולא נעים וזה, זה לא עניין שלה, וזה לא עניין של איזה חסך איזה אינפורמציה או משהו, ואתה, אתה... ואתה יודע שאתה סוחב אותה, ואתה יודע שזה לא יעבוד, אז ודאי, במקום הזה לא כדאי לסחוב סתם. צריך בטעם, צריך להיות עם היגיון, עם סיבה הגיונית. אבל אם זה מגיע מאיזה סוג של אי-נעימות, והאי-נעימות גורמת לי לדברים שמבחינת... מהבחינה האמיתית שלהם לא היו צריכים לקרות, זה חסימה. כאן זה חסימה. שמצד העניין, אם לא היה לי את הפלונטר הרגשי בתוך עצמי, הייתי ממשיך להיפגש, ואולי מתחתן בסוף, אבל בגלל שאני לא נעים לי ומפחד וזה, אני, אני לא יודעת מה אמרו לי, לי, אני אגיד ככה, אני לא יודע, מה הוא יחשוב עליי, איזה תדמית יצא לי וכו', אז אני, יופ, אז אני כבר חותך. וזה טעות. אוקיי? Okay. אז צריך, גם כשחותכים, צריך, אז זה נקודה אחת, זאת אומרת, לא לחתוך סתם מצד האי-נעימות, וגם כשמחליטים לחתוך, וגם זה, זאת אומרת, אז אם זה מול שדכנית, אין בעיה, יש את הממוצע, אתה אומר לה, והיא כבר מעבירה הלאה. אז אתה לא מתמודד עם האי-נעימות. אבל גם זה, אני גם, גם פה שמעתי, אני שומע יותר מדי. אנשים שנפגשים, ואחרי פגישה אחת מחליטים שזה לא מתאים, ופשוט לא מחזירים תשובה, לא כן, לא לא, פשוט נעלמים. דיברתי עם מישהו שהנהיג את ההנהגה הזאת, וזה... מאוד כעסתי עליו, כן, כעסתי, זה... ב... זה... בתור יועץ, זה לא נכון. זה ממש צריך להיות, צריך שיהיה לנו את האומץ הפנימי לעמוד סביב, כן, מאחורי ההחלטה, שאיך אומר מתאים, זה לגיטימי, למה אתה בורח מזה? מה, לא נעים לך? מה לא נעים? בגלל האי-נעימות שלך, אתה פוגע בבן אדם ונעלם לו. זה לא נכון לעשות דבר כזה. צריך מאוד מאוד לכבד גם החוסר כבוד, עוד פעם, זה, זה בא ממקום חלש בתוכנו, המקום הזה. שאני לא מספיק יציב בתוך עצמי, לא, בטוח, לא בנוח להגיד שלי זה לא מתאים. צריך להרגיש, אם זה לא מתאים, בנוח להגיד שזה לא מתאים. אבל אם זה לא ככה, ועדיין קטנה, ברירה, סביב עצמך, סביב שלך, ותהיה, תהיה, בן תהיה בן אדם, אוקיי? כן, שואלים שערים כאן, איך בעצם מתגברים על אי הנעימות בפגישות ומה יגידו עלינו? אם אני יכול להסביר את הנקודה הזאת. אנחנו, עוד פעם, זו שאלה טובה. קודם כל, אנחנו צריכים להבין בשכל שזה לא נכון. שהקו הזה שבודק, שבודק את עצמו, שמגדיר את עצמו ביחס למה אומרים עליי ומה חושבים עליי, זה לא נכון. לא, זה לא נכון, כי איך לי את עצמי, אני מגדיר את עצמי ביחס לעצמי, לא ביחס לאחרים. ואדם שהתחבר למקום הזה מאוד מאוד יירגע. הוא פשוט פחות יצטרך לקבל מהשני את מחיאות הכפיים, או את ההערכה, או את היחס, אוקיי? כי אני יודע מי אני. אז עוד פעם, יש עבודה כללית שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחבר למקום הזה, כדי להרים את המקום הזה, ודיברנו בהברכות. אבל גם בפגישות, אני פשוט צריך לחד... להזכיר לעצמי את זה לפני פגישה, לפני שאני יצא לפגישה, באוטובוס או באוטו או לא יודע מה, להזכיר לעצמי את המקום הזה ולהגיד לעצמי, לא, אני, לא, אני, לא מעניין אותי מה יחשבו עליי, תחשוב מה שהיא רוצה, כן, לוותר על הרצון הזה, לוותר על הרצון. יש שם רצון. לקבל יחס, לקבל ערך, לקבל מאוד פידבק טוב, לא רוצה, לא צריך, לא מעניין אותי. לוותר על הרצון, ברגע שנוותר על הרצון, זה יהיה הרבה יותר קל להגיע לשם, אוקיי? אני מקווה שזה יהיה מובן. עכשיו, כמו שחתכו אותי, עכשיו, כמו שאני חתכתי, חתכו אותי. ואם חתכו אותי, הרבה פעמים גם זה מביא מקום מאוד לא נעים. אז אם גם ככה לא רציתי, אה, יש... זה גם, אני, אני מאוד אוהב את זה, מאוד מאוד נפוץ, אני מאוד מאוד אוהב את זה. למה, מה קרה, למה לא המשכתם? היא לא רצתה, היא לא רצתה להמשיך, אבל האמת היא, גם אני, אני, גם, גם אני ראיתי שזה ממש ממש לא מתאים. מדגישים את המקום הזה, חתכו אותי, אמרו לי שלא רוצ, לא רוצים להמשיך איתי, אבל גם אני, אני לא רציתי. אני, כן, שמה, זה... זה זה כמעט בא ביחד. אנשים לא יכולים... קשה להם לבוא ולהגיד, כן. היא לא רצתה להמשיך. אני, מה זה רציתי? אני ממש ממש רציתי להמשיך, והיא לא רצתה. היא חשבה שזה ממש לא מתאים. התאכזבתי קשות. למה קשה לנו? למה אנחנו צריכים כאילו לבוא ולהגיד, עוד פעם, הרבה מזה לאחרים, לבוא ולהגיד, גם, האמת גם אני לא רציתי. אתם מכירים את זה? האמת גם אני לא רציתי. היא לא רצתה להמשיך, אבל... תכלס גם אני הבנתי שזה לא מתאים, תכלס גם אני ידעתי. לא, הייתי ממשיכה להיות פגישה. למה? אמרת, זה לא מתאים. אז את כאילו, אתה הולך את כאילו מרגיש שהוא חייב להגיד אותו, גם אני לא רציתי. למה? כי הוא כאילו, פגוע, כי כאילו, זרקו אותי, שללו אותי, לא, אמרו לי שאני לא מתאים. וזו טעות איומה ונוראה. החליטו שזה לא מתאים? מה אתה מתרגש? מה קרה? אז חוץ הוא, אז הוא אמר שזה לא נותן. נגיד הוא אמר לי לא נותן כי אתה לא מספיק טוב, בסדר שיגיד, זה מה שאמרנו מקודם, שיגיד שהוא לא טוב, אני יודע מי אני, מה אכפת לי מה הוא אומר עליי? מה אכפת אני אקבל את הערכת של עצמי, איזה פלוני, אני לא מכיר אותו, לא יודע, פעם ראשונה פגשתי אותו, או אותה, והיא אמרה עליי ככה. אז מה, מה אכפת לי? אני יודעת מי אני. מה מעניין אותי שזה מישהו שזר לחלוטין אומר עליי כל מיני דברים. הרי בסופו של דבר, ב... כשחותכים אותי ואומרים לי, אני לא רוצה להמשיך, זה כאילו חודר על איזה מסר, לא רוצים אותי, אמרו עליי שאני לא מספיק טובה, אמרו עליי שאני לא מספיק שווה, אמרו על זה משהו, זה מסר שעובר, לא למה, צריך, למה צריך להקשיב למסרים האלה? מאיזה זר, מי, מי מכיר יותר, את עצמי יותר טוב, הוא או אני? מי מכיר את עצמי יותר טוב, הוא או אני? הוא שר, הוא לא מכיר ממני כלום! אני יודעת מי, אני, היי, מה הבאתי לפגישה? 3% ממי שאני? היי, אז הוא ראה שב-3% האלה, לא, לא, זה לא מתאים. אז מה, מה זה צריך לרגש אותי? מה צריך בכלל להזיז אותי ממי שאני באמת, מהחוויה הטובה שלי עם עצמי? מה אכפת לי? וזה מקום ממש ממש חזק, מקום מאוד מאוד, עוד פעם, מקום מאוד טבעי, מאוד כאילו, אומרים לי, שלא רוצים אותי, וואי. לא רוצים אותי, משפיל, זה מוריד, זה מנמיך, אבל זה לא צריך להיות ככה. זה שזה טבעי, זה לא אומר שזה... זה שזה מרגיש ככה באופן טבעי, זה רק אומר שיש לנו עבודה לעשות כדי לצאת... קודם כל, אם זה כבר ככה, לצאת מזה ומהר, זה, זה עבודה יותר פנימית ובכלל לא לסתור את זה. אני <אז> אומר, <אז> כל אם אני מאוד רוצה, יותר רוצה, זה יהיה יותר קשה לשמוע את זה. אבל אני חייבת, אני חייב להרגיש טוב עם עצמי, לא משנה מה אומרים לי, אם חתכו אותי או שאני חתכתי, זה לא משנה. וכאן הדבר האחרון זה שכן, אנחנו בעצם רגע לפני המעבר והשלב, לש, עוד פעם לשלב החיפוש, עוד פעם מגל השידוכים, אחרי שהציפייה הייתה כל כך, כל כך, זה שאולי זה זה, ובאמת הפעם אמרו עליו דברים כל כך טובים, וגם בפגישות היה ממש נחמד, ובכל זאת, זה, זה לא הצליח, ועוד פעם... למקום של עוד פעם שילוכים ועוד פעם בלי הצעות, חוזרים למעגל הזה. וכאן מאוד מאוד חשוב להתרומם, להגיש שזה לא קרה, זה לא אומר עליי כלום. זה לא אומר שאני לא טוב, זה לא אומר שאני לא שווה, זה לא אומר שאני לא מספיק ככה וככה. לא, לא אומר כלום. זה רק אומר שהתקרבתי בעוד צעד ענק לזיווג האמיתי שלי. זה הדבר היחיד שזה אומר. כשהתקרבתי בעוד צעד ענק, עשיתי עוד ברור, זה ודאי יותר קרוב מתמיד, ממילא בפעם הבאה זה זה. ברור, בפעם הבאה זה יהיה כבר זה בעזרת השם. אז זהו, זה המקום, אני מאוד מקווה שזה יעזר לכם, אני מאוד מחכה לתגובות שלכם, לשמוע מכם, עם, כן, איך זה עובד לכם, אוקיי? איך זה עובד לכם. גם אם אתם רוצים אחר כך להתייחס אחרי הפגישה, דבר שלא הצלחתם או, לא או, לא או לא היה לכם נעים, או לא מכל מיני סיבות, סיבות כאלה או אחרות, רציתם להגיד ולהעיר דברים, תכתבו לי או בוואטסאפ או במייל. אני בעזרת השם אפרסם את זה גם לשאר חברי התוכנית. זהו, אם מישהו עדיין רוצה, יש לו הזדמנות לעשות כוכבית אחת ולהגיד איזה משהו, לשאול, להעיר. להביע, לתמוך, להתנגד. כמה שניות, אתן לכם כוכבית אחת. אוקיי, אז אם לא, באמת, שוב, אם מישהו יותר נוח, יכול פשוט לכתוב לי, ואנחנו נהיה בקשר בהמשך. מי שעדיין לא עשה את חובות העבודה, אני עוד פעם מאוד מאוד... אני רוצה לדרבן אתכם לעשות את זה, זה עיקר השינוי. אם לא נעשה את התרגילים, אם לא נעשה את העבודה, אם לא נוריד את הדברים למה יישא בפועל, אז יהיה יותר קשה לקדוש ברוך הוא לעזור לנו. אז בואו נעזור לו לעזור לנו, שיהיה בהצלחה רבה, בשורות טובות, שבועות טוב, כל טוב, סלע ועד.